33. Néhány hónap alatt Nige a ninja megtanította arra, hogy a repüljek helikopterrel, miközben számtalan egyéb dologra is figyelnem kell. Mindezt ráadásul némi pozitív önértékelés birtokában. A foglalkozások középpontjában természetesen a pilóta képzés állt, persze a jelenből visszatekintve látom, hogy életre szóló tanulságokat is kaptam. Idővel és fokozatosan többségbe kerültek a hasznos és építő, tehát a jó alkalmak a rosszakkal szemben. Akár jó volt, akár rossz, a Nightmaster Skurrel eltöltött minden 90 perces menet kimerítő volt. A földetérés után arra gondoltam, szükség lenne egy kis pihenésre. Először azonban a repülés értékelésére került sor. Ilyenkor tett igazán próbára Nájdzs, a Nidja, mivel soha nem szépítgette a mondandóját. Nyersen, szókimondó és kedélyesen sértő tudott lenni. Ezeket mindenképp hallanom kellett, ő pedig nem foglalkozott azzal, milyen hangnemben mondja el a véleményét. Védekező alapállást vettem fel. Ő nyomta tovább. Mindörökké gyűlölni foglak tekintetült ki az arcomra. Csak nyomta tovább. Igen, persze, értem, mondtam. És csak nyomta tovább. Már nem is hallgattam, mit mond. Szegény nágy, még mindig csak nyomta tovább. Most már tudom, hogy az egyik legőszintébb ember volt, akit valaha ismertem. Ismerte a titkot, amit a legtöbben nem hajlandó kell fogadni, nevezetesen azt, hogy az igazság rendszerint fájdalmas. Azt akarta, hogy higgyek magamban, és ez a hit nem épülhet hamis ígéretekre és megtévesztő dicséretekre. A kiválósághoz vezető út csak is szikártényekkel lehet kikövezve. Persze nem ellenezte kategórikusan az elismerés és dicséret alkalmazását. Egyik nap szinte már távostában azt mondta: Nem úgy nézek ki, mint aki bármitől is félne. Ha szabad megjegyeznem, Velszad nagy, maga nem aggódik túlságosan a halál miatt. Ez igaz. Elmagyaráztam neki, hogy tizenkét éves korom óta nem félek a haláltól. Bólintott. Megértette, tovább léptünk.